damen herren, meddamse, gentlemen izobraževano zofini ljubimci may i tell you something about yourself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 Too keen on God, I cannot stomach they rights and V prostoru uh, si se pojavil, začel si uh, delovati kdaj. To se pravi verjetno, precej prej, predno so ljudje ja. eh, vedli, kdo je vlado Mihalja.. Ja, ne bi se, kakaj je stvari, ne, v teh mehkih medijih, uh če -huh. so pisali in, uh -huh. in tako naprej. Potem se bo začelo tam nekaj petno osmskega, verjetno, pisati za mladino. Uh -huh. Uh -huh. Zdaj, nekaj zelo lahko se reče. Reko, če bi kaj napisal, napisal, no, bi to čutno, nekak je napisano, je to sedlo dolgočasno. Ja. Uh, od takrat naprej sem kolumnist, uh -huh. zdaj prebral uh -huh. sporedni poklic. Ne? Sporedni poklic, ja. kolumnist. Ja. Ne. Ja. Uh, torej, kolumnist si, ki je vse recimo, da, za publiko, da bo vedel, bil in še, še si, kaj? kje ki je si kolumnist? Aha, si ja. sporedni poklici zvajo. Potem sem bil pri Dnevniku, potem je nastala Republika, to je bilo nekaj veliki projekci, imam mm -hmm. vsej verjeli, smo, da vliki, pa ni bo mm -hmm. veliki sem tam bil, potem sem se vrnil na Dnevnik, samo na Dnevniku, potem sem šel, eh, ko je Janko Lorenci naredil svojo mm -hmm. sobotno podlogo bila nekako peljana, me je povabil, se šel v sobotno predlogo, potem so ga, eh, ni bo pr prva žrtev, mm -hmm. medijski čist žrtev, ne ja, nekakšem, ja, ja. eh, najava uh -huh. e, novih časov, ne, uh -huh. in e, so še prej je bilo treba, so že začeli uh -huh. malo čistiti, ja, no. Seveda, no. Tako. pa se meni ni zelo spodobno, da bi tam ostal, če je šel šo človek, ki me je nekaj, nekako uh -huh. sem nekako povrnil uh -huh. mandat, čakal sem je uh -huh. prijela, ki je tako ostane, in potem so me povabili nazaj na dnevnik in tam sem še zdaj, no, sem pa svega za vse mogoče še pise, da je kaj napisal, uh -huh. da je kaj govoril, uh -huh. tudi za Večjec, the, the main, <laughs> <In zakaj? laughs> Ja, v redu, uh, z, e, poleg tega, da seveda uh, si bil kolumnisti, se pa v resnici v medijskem prostoru pojavljal, tudi bi rekla, drugače, ne? Um, kot član oziroma bi rekla, um, ja, kot član raznih organov, raznih svetov, uh, stran ne, ne, se ne samo član sveta pol mandata v kolišnjem, ja, ja. pa potem sem bil nepreviden, pa sem rekel, ja, ko sem kandidirali za člana v tem novem svetu, mhm. In potem ni bilo tudi, kaj bi rekel, problema, ker je bilo situacija situacije sve tako, da, da sem vprašal nečasa, bo treba odstopiti. Odstopiti, ja. Ta no, noven svet, torej stari svet, to je zanimivo. Ja, no začniva, vse, to je ena tema, ja. E, ja leta 2000 veste, da je ta lego-liberalna opcija nekako zmagala nespodobno večino. Ne? Mm -hmm. Lahko počela, kar bi hotela, povesedno, kar bi hotela. Mm -hmm. Nisi ni zagotovila niti neke subtilne večine v mm -hmm. svetu. Ne? Tako, nikoli je Vedno je bilo 13-12, pa 12-13 glasovanja. Ne? Mm -hmm. Tako, da so vse ti govori, vse se na pamet govorenje, kako je bilo vse nekako iz mm -hmm. šteto. Ne? Mm -hmm. tam, tam se dejansko se, vsebinsko, ne vem. Tako se je novega urednika za kulturo izbiralo, se izbiralo urednika, ki po političnih, da tako rečem, uh -huh. eh, orientaciji ne bi verjetno moglo biti, pa, pa je bil brez problema izbran, uh -huh. je bo boljši od proti ne, uh -huh. ki je bo da bolj spadala. Bo, uh -huh. Zdaj, kakorkoli, je, prišla je do volivne spremembe in tako je, ta nova vlast je nekako drugače je uh -huh. regulacijo medijev, ne, in je naredila prvega preglasila prigla, zakon, ki ga na pustni torek sprejela to kasneje, ne, to je zelo zanimivo, torej o RTV in po, po tiste je, bi je civilna družba, ki nastopa v ne, je čisti previd civilne družbe. Ne, to je že po samej tehnologiji, zastopstvo nekako jasno, še bolj pa je jasno, če to vidiš, kako to funkcionira. Ne, in Tam, že se bo kar malo šokira, no. Mm -hmm. bo, je ta svet je treba prva izadna, in zadnja in funkcija, ki sem delil. <mereka> yeah, prava, yeah, ne. Yeah, yeah, funkcije yeah, yeah. ja. In tam, recimo, je do taki situacije, ne, recimo, da je vse postalo predmet glasovanja. Uh -huh. N -n -na primer ne, recimo, recimo, statut je pač temeljni akt. recimo, določa nekaj, ne vem, da, recimo, ne vem, govorim, mm. pa tudi ki se ja, ne, recimo, ne vem, ...direktor uh, televizije mora imeti izkušnje na, na, na področju mediju, moj pozati televizije, ne? Pa ta, ki kandidira nima. Reč, uh -huh. potem misleno glasovači ga mi spremimo, ne? Uh -huh. Ali če nekaj, nekaj proceduralna zadeva, uh -huh. ne, eh, ni, ni tako, ne? To smo štirje bili, uh -huh. ker smo vedno, vedno znova se vlašali, ne? Spomen, kar uh hribal, -huh. Tanja od Pučko, pa poleg tretji eh, že? Najdobro, no, ja no, no, no, vse, ja, ja, ja, ja. Zdaj, ja. vidite, da bomo upravični, ki yeah. smo ga potem krivično izločili. De. -de. In, e, zdaj, kako bi vedno bilo tako, da je vsem možno glasovati. To pa je, to pa je problem te, kako bi bilo, krivida demokracije. Ne? Se pravi, da glasovanje upraviči vsake školj dejavnost v Sloveniji, ne vem, si kaznovan, če, kaj, če kradeš, ne, mm -hmm. ampak se dogovoriti, pa glaslova, če so vlezi za to, pa bomo vseklili roko, ne, tako je prak se ne, bili, in to je bilo, bilo ne smo bili, to je bil problem, ne, nekateri so bili jezni, ne, zaradi tega, smo odstopili, ne, mm -hmm. Tore, mi smo bili čisti paravan, ne, mi smo bili, kar rekel, krinkat, mm -hmm. ja, o kateri so rekli, se ja. vse je bilo daljeno ta, ta, tale sveti ja. uh, svet ni, RTV, ne, v tem sveto, niso nič to Uh, drugače zdaj prezidelo, prejšnja se vem, da argumenti so imeli svojo težo, ne, so mi tudi imamo dali pred glasovanjem, ampak so imeli svojo težo. O tem niso argumenti čisto nič pomenili, ne, je mm -hmm. glasovanje in to je bil glasovanje stroj. Mm -hmm. Nobeni, diskusija, če si diskutiral, si bil nadležen, mm -hmm. ne, in pa to ni bilo, ni, ni, ni, ni bilo, eh, prijetno, no? ampak ja, ja, ja. potem je bila pa nista desrečna piramida, ne? Uh -huh. pri kateri vzro ni svet tebe videl novenega večjega problema, je videl ja, ja, kot nek ja. ekcez. so ne? je ja, samo, spodano, če je samo eksces ni nobenega razloga ja, na kosekvenca, ja, ja, ja, ja. ampak tam, je torej bilo več kot eksces. ne ja, ja. je bilo nekaj, kar je bilo nekaj ekcez z naklepom, na če ti pobabiše še linčiča, recimo v neko odajo, Romih, ne, ja, ja, pa se ja. potem čudiš, da v romjih ne, to ja, ja, potem, ja. ali si popolnoma nesposoben in ja, moraš v ja, tem ja. ali pa si to delal z, na tem, z, za namenom, ja, za ja. namenom, ja. www.zofijeni.net Vaša bližnica dovednosti. I try to believe what I feel It makes life much easier for You have the spirit to fight back, but the good sense to control it. Your eyes are full of hate. That's good. Hate keeps a man alive. It gives him strength. E, uh, tore, tukaj si zdaj z temi bi rekla primeri, ki se jih omenu... Uh, pravzaprav načeo že neko temo uh, oziroma dve teme, o katerih sem rekla med nama, da ima, že nekako pogovarjala, pa mislim, da bi bilo mogoče pametno nače tudi tukaj. Ena je, uh, bi primerjava prejšnjih in sedanjih časov ne, oziroma tisto, kar sem se je pogovarjala obstaja fraza oziroma floskuna, da pač prej je bilo enako kot je zdaj, oziroma ne, uh, je zdaj enako kot je bilo prej, ne? pač vsaka oblast je, bi rekla, skušal moč in uh, pač vse je enako, se pravi, nič se ni v resnici spremenilo. Uh, druga, druga zadeva pa je prav pravzaprav seveda percepcija tega, kaj je demokracija v današnjem slovenskem prostoru, ne samo političnem, ampak tudi recimo socialnem, ne? Uh, kako se torej, bi rekla, demokracija razume in v kaj se je izrodila. Zdaj, v katero začneš no. temo, no, je čisto v redu, pa bova kako. potem nadaljevala, ja. je? Zdaj, da je vse enako, kot bi rekli, ja, ja, ja. vse isto, ne? Vse je isto, ja. ja, ne. ja. To, je, to je res, pa krati ni res, ne. je vse isto, pa je različno, ne? Vete, tudi dnes, pa se reče, pa krati ponavljal, pa si pa še enkrat Kako ja, ja. kako nadzor nad mediji, so samo kresanje vsake blesti. To je v mm. naravi oblasti. Ja. Vsak šoj, ki hoče imeti nekako, nadzor nad tem, kako se v njem piše, kakšno sliko, kakšno ja. javno ja. podobo. Kako to niti ne moreš eh, kritizirati Ampak v čem je razlika? Razlika je, torej v te konkretne slovene situacije, v dve stranih. Po ene strani, eh, kar ni ne pomembno. vendar je kako oblast, vse kritika, ki smo jo podali, je vendarle imela tisti minimalni rezon, da se vendar je ni spuščala tako daleč da bi šla spreminjati zakonodajo, pozitivno za zakonodajo, za to, da bi lahko kontrolirali mediju, ne? To da leta 2000 je bila boljivna e, situacija taka, da bi lahko delili kakr, koli bi hoteli. Veliko bolj kot zdaj, 2004, mm, eh? ja, ja. ne, in, in to v enadevi niso, ampak to, zdaj, jaz ne vem, ali to zato, ker so tako dobri, mm -hmm. Ker so tako presipocvetljeni, ali zato, ker, ker je bila ena ključna zadeva, in ja. to, to vem, da, jaz nisem tve pri stranski, ne, jaz ja, ja, ja, ja, ja. podajam svojo pri stranskost, ne, ja, ja. ne eh, v čem je razlika med, recimo, da, da sta ideal tipsko, pa to ni, to modal ni čisto, Ko rektno, pa in so nekako dva svetova Slovenije, en je recimo liberalni, levo-liberalni, drugi je desno, konzervativni, ja, ja, ja, buritanski, ja, ja, kako jih ja, že hočete. Ja, ja. Levo-liberalni ima svojo, svojo e, intelektualno elito, publicistično elito in tako naprej. In ta elita je bila najbolj ne kontrolor Kritik, ja. te oblasti. Mm -hmm. ne? Če so od koga dobivali liberalci poprsti, prstih, mm -hmm. po glavi, ne? berite sobotno prilogo v tistem no, kasu, berite no, mladino, no, berite no, dnevnik, berite in tako no, naprej. Ne? No. Če so dobivali, so dobivali vedno za vsak poskus posega, no. ki je v naravi oblasti, v vlasti, ne? so dobivali od presem in, in tisto je, kar je bilo nebo, ne občutljiva no, protika, ne? dobivali so od svojih. V razliko do zdašnje situacije, ko ti isti kritiki še vedno kritizirajo, ne, krepo, ne, in moj, moj doved prijatelj ne bom ga imedoval, ne, ki skupaj ja. nastopava z različnih pozicije. Ja, ja, ja. on se je vedno pridušal, ne, rekel, čakaj, zdaj, zdaj, zdaj, zdaj kritiziramo liberalce, ne, uh -huh. potem, ko so liberalci se spravili iz oblasti, ne, pa so se parihrat še na televiziji dobila, dokaj me niso odnehali vabiti, ne, ja. <laughs> in uh, sem rekel, ti zdaj pa malo bo treba spet kaj, ne, reko, ja, reko, veš, Ne vem, ne vem, ti se z vrtičkari okvarjaš, ti se okvarjaš uh -huh. z marginalnimi zadevami, ne, ne odari zdaj po svojih razkoreče. Svoji, ja, ja. ja veš, on, oni, le, oni so še dve leti na oblasti, zdaj mm. so dve leti, če ti te bo pa yeah, yeah, yeah, da je, yeah. torej moja globoko to te zagled da, da je vendar le, razlika, ne, ni v, kako rekel, v, v te strukturi, logike, v, v, v, v tisti, ki so, rečem, ne, ki so v ozadju določene vrednostne opcije. Ne. Ena je kritična, ima refleksijo, ima samo refleksijo, druga nima. Ne. A je to zdaj težko, bi zdaj rekel, je to samo pri nas tako, ker pa uhum. situacija ni, situacija ni e, š, še skristalizirala. Vem bo, še krat dobro poznam, da si tam študiral, živel in tako naprej v Berlino. Ne. Tam je, seveda, je večja stopnja kritičnosti obeh opcij. Uh -huh, uh -huh. Tako levo-liberalne, kresne, konservativne, ampak spet, spet bom presplanski, spet je ta levo-liberalna bolj kritična. Ideals fall and may go, and behavior becomes more primitive, more a thing of instinct. Suddenly there was a threat to this world from some other species from another planet outside in the universe. lešanje de demokracije, mm -hmm. Demokracija je seveda v času je garant svobode, hkrati pa je breme svobode, ne? Mm -hmm. sama demokracija je tudi to, evo smo v tem promptu davli, je demokracija, ne? V času v času uh, kampanje za ali proti novemu mm -hmm. zakonu RTB je 21. septembra 2005 STA objavlja nasledno Poročilo. Ne? za demokratične spremembe na RTV Slovenijo. Ne? Govedorejsko poslovno združenje je, da naši dovinarski konferenci na Brdo prilogani izrazilo podporo novemu zakonu RTV Slovenijo. In tako novej v namreč menijo, da so na RTV Slovenije demokratične spremembe, s katerim bi, bi problematiko kmetijstvom podeželja bolj približali pribalstvo, potrebne in tako naprej. No? Se ni važno. Torej, jasno bo kdo rekel, v čem problem, zakaj pa je problem, za pa goveljodejci ne bi smeli ja, ja, ja, govoriti. Lako ja, govorijo, ja, ja, ja, ja, ja, ampak to je, kako funkcija tega govorjenja je podobno tisto, ko pozna, eh, eh, kako zgodbo o to pri gredi. Ne? Rekel, to, ko se ti, ti nekaj neka ad hoc civilna družba ali pa nekaj interesno ne? pojavi in začne eh, blazno lomasniti, organizirano in tako mm -hmm. naprej. Za temi sporadičnimi, mm -hmm. spontanimi, mm -hmm. eh, odzivi, ne? je po navadi zelo neka delegirana situacija. Ne? In seveda to, da govedorejci so po moje vendar le ta zadnji, ki so bili hendikipirani z, z, z starim zakonom Kmetijske problematike, kmetijske odaje ni bilo verjetno prej ne več, ne menj, je kakšna maša, da zdaj več, pa še to ne več bolj na pamet. Ne? In tako naprej. Ni se tako strukturno spremenilo. Seveda, svemile so se pa politične intonacije, ne, vrednostne intonacije, ne. To, to se pa močno spremenja v TV, ampak ni samo kako reko, problem medijev, ni samo kako reko, ključni zato, ker je pa zapravo, kar se zgodi na televiziji, se, se zgodi, kar se ja, zgodi, ja, ja, tega pa ja, ja. ni, ne. ampak je v celotni medijski kraj. Ne. Medijska krajina se je radikalno spremenila. Ne. In katere Če... so osnovne spremembe te, te medijske krajine? Osnovne spremembe so v tem, da prej, vendar nekaj, torej, kakorkoli je prejšnji predsednik vlade ne, znal biti koledičen pet tuliju, ne, to se mi govorili kolegi novinari, ne, ja, ja, da so vklopili zvočnik, od dali slušalko stran, da je celja od dali in so se, se vsi blazno ne, ne Kako tulje, kako bo koga skozi opno fukno in tako da, zna, sem takoj nekaj napisal, ne, ne, da, v čem je ta prejšnje, ne, v čem je, e, v čem noči ljudi, ne, da enim grozi, da je bo skaz okno druge pa skaz okno f, ne, ne, ampak, okay, to, to sem tako krati to nekratil še prazno, noben tega ni resno ima, ne, zdaj noben ne grozi na ta način, zdaj se to sa, samo po sebi stori, zdaj se oredi, ne, če, če nekdo, če pride meseč do, tebe kot novinarja, ne? da nekdo ni zadovoljen in ima to svoje konsekvence. Če ne v tvojih daj pa v glavi tistega, ki ti daje da ne? odnastajajo neke omare, bunkeri, ne vem kako to poznate tve, tako žodni ravni gol, ne, in tako naprej, ne, bi reko, ne smeško kakšnega eh, pomembnega lokalca ožaliti ne? in tako naprej, ali pa ja, nad lokalcem in tako naprej, ne? tako da je, ja, povedo, ta, zlejna na pojem, ne, samo cenzura je začela delovati, to je, problem, zato, ker vendar demokratična družba, pa ne, da bi pojem, če sem prej da bi ga izuziral, ne, ne, ne, more se iti po rezo opozicija uh -huh. oblast, ker opozicija samo pogojno izvršuje svojo funkcijo, recimo uh -huh. da primer, ne, recimo, uh -huh. V Sloveniji opozicija ni igrala svoje vloge v času NATO kampanji, ne rečem v ja NATO ja, kampanji. Ja, v času NATO na, ne. kampanje je nekaj časa igral svojo vlogo, tudi to, to iz, iz politično-genjskih razlogov mora nekdo biti proti. Ne? Pa tudi, če je sam dvomi v svojo pozicijo, ne. Nekaj časa je bil proti Elinčič, potem pa je, pozdaj se spomnil, pa reka, bomo dobili avione, da bomo lahko Hrvati strašili, potem pa še on biti proti. Tako da v celotnem parlamentarnem bloku, razen nekaterih sporadičnih poslancov, ki niso bili čisto Uvogljiv, ja. ja, ne. Praktično ni blok, je bilo en blok, ne, veš, ves politični raz je takrat odpovedal, zato je prezaprav, kako je tista, legitimacijska rezerva vsake družbe, demokratične je, so mediji. Uh -huh. Drugi ni, kako civilna družba, seveda je pomembna in prvo je vključno, uh -huh. ampak civilna družba brez medijev ne obstaja. Uh -huh. Ne, kako, pa lahko civilna družba se uh -huh. artikulira, ne, recimo, da se tla vržeš tam pred uh -huh. parlamentom, pa te odneseš še pas in obeljne, ne, ne, uh -huh. ki tam mimo, da gre, ne, in tako naprej, ne, se boji, da morajo seveda je. To je problem, ne, to je pokojni uh -huh. bavarski, eh, a je bil minister, ki predsednik, ali je kar kancler, ne, eh, Franz Josef Štrav, se bo tam gromovnik, uh -huh. on je nekoč takole rekel, mi ne rabimo več, opozicija, mi smo že demokrati. In to je, to je ta percepcija. To, ko se zdaj dogaja v ne, ne grejo predstranj od medijo, ampak to, ko se zdaj dogaja v slovenski politični sceni, to je nekaj partnerstvo za razvoj, pa partnerstvo, ne vedi, kaj že tila, ne ta partnerstvo, pa nenapadanje recimo, pred, pred, pred, pred, pred, e pred pred predsedovanjem in medpresevanjem, potem po, po, po, po, po, po pa tak se navadiš na to, pa napadaš in tako naprej. Ne? To, je, to je pa zelo demontaža parlamentarne demokracije. Uh -huh. Parlamentarne demokracije ne zato, ker ti tako hočeš, ampak v zato moraš, ker ti, ti parlamentarna logika ti da vlogo, v kateri se ti proti. Ti nisi zato v parlamentu kot opozicijas, zato, da boš hvalo oblast, tako je, mogoče ja. kakšnem stano, bu, bu, bu, stano ne, kakšne, kakšne postsovjetske republiki, ampak v, v, v razvitej demokraciji pa mora opozicija odgrati svojo vlogo. Ne. In to je, to je problem, ne, kako se temi logikami, ne, pridruževan, združevan in tako naprej, ne, Se pa zapravo demontira ta, ta, ta temeljna logika. Ne, ne. To je podobno kot decimo, ta ideja Velika opozicije, ki je ena od teh velikih, velikih političnih akterjev, pahar prodaja, njemu se zdi končni cilj, največji možni cilj, velika opozicija. Velika koalicija, velika opozicija, to je zelo še prav, velika koalicija. Velika koalicija je v svetu znan pojem. To poznajo pa Nemčija, Avstrija, kjer koli se je to že zgodilo. Nemčiji ta čas majo v Avstriji, so imeli in tako naprej, pa imajo spet in tako Ampak velika koalicija je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 oblastnik dela. Ne, ja, ja. ne če šli tam neko marginalno slanko, ki na me resno nejemlja v opoziciji, vsi ostali so pa na oblasti, ne? potem imaš parlamentarne večino, lahko karkoli spremeniš. Ne? We're on a mission from God. No matter what system of government we have, they'll always be leaders and always be followers. Mm -hmm. Mm -hmm. Ne, brez, eh, kako rekel, brez svobode ni svobodni medijo, ne. Krat, krati pa, pa je, kako človek ne, kot medijski človek, kako tako ni že, ne, ki, ki je svoboden, je nevaren če se so si nevaren, se ogrožaš, ugrožaš, ne? Ampa če si nevaren, ne morš reči, da boš varen. Se pravi, ne? ne, Potem si nevaren, si tudi ti ogrožen, ne? Če ti ogrožaš ogrožaš, e, torej, če ti ogrožaš druge, tudi drugi ogrožajo te, zato tu moš ujeti igro, ne? Kako nimaš na menje izbire da družeko, ne? Bom bom malo, kako kompromis to moda politika lahko, ne? To je, jaz sem pa jaz to kandidat za dan čas prodal, ne? Kako to je najbolj čisti samo za odnosi med mediji in med, eh, in med eh, eh, oblastjo, ne, in spok politiko, ne, se pravi, ali se eh, politika boji medijev, da so, tako vidite recimo tisti, da saj se štol v Nemčiji, ko pride politik, še prej enega kaj praša, čisto mokre pride, ne, ali pa imaš vroči <tototik> to <čisto> stol <totik> na, na ljubanski televiziji, ne, ki je na, naprej dogovorjen <totik> <totik> naprej, ne. Eko, to, je, to je, ali se politi, politik in politika boji medijev, tako, da je presrana, da je mokra, da je, ne, ali pa se, Miljiv, pol pol politika. Pol politika in to kako tu se mora odločiti. Mm -hmm. ampak to kdo, kot rečeno, to pozroči tveganje Se pravi, ne, kako reko, če si svoboden, pač nisi varen. Zakaj za nisi varen, za kaj si ne varen, ja, ja, moreš, ne? In to se pač treba, ne? Vse je pač treba navaditi. ljubimci. Ja! Zdaj, pravzaprav do otakljena se, oziroma odprosti, zdaj polno vprašanj. Eno je seveda, bi rekla, o varnosti in slobodi pri Slovenci, ker to je za Slovence zelo zanimiva topika, tudi verjetno znotraj socialne psihologije in politične psihologije. Druga stvar, ki si jo omenil, prej že, ko se govorila pač o tem medijskem marku, ki je nastal, ne, z, bi rekla, nastop novih časov,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 bi rekla močno prisotna strategija preračunavanja v smislu varnosti. Ne? To se pravi bom raj tiho, da, bo, da bom varen. Ne? Torej, ta računica kako obdržati službo na račun bi rekla, lojalnosti, ali kako bi mora imela ritualizništva, ali karkoli. Ne? Torej, neka, neka posebna klima se je začela ustvarjati, o kateri bi, bi rekla sva se že pogovarjalo, ki so je zdaj ti, bi rekla, nemogrede omenjali. In ki jo seveda bi rekla verjetno, ne samo RTV, ampak tudi veliki časopisi, ne, slovenski, bi rekla, prakticira oziroma novinarje, veliko število novinarjev v teh časopisih prakticira. In seveda tu nastopi tisto vprašanje, ne, ali je v... V, bi rekla, teh razmerah, v katerih pač eh, trenutno smo in v katerih so trenutno mediji, eh, to sploh eh, pametna strategija, ne. Ali je pametna strategija računati, eh, se skriti oziroma se postaviti na stran tistih, ki so seveda zdaj na oblasti, ker bi rekla, bi rekla, cele uredništke garniture imamo, ne, ki so se postavljale od, pač od enega režima, potem so se postavljale k drugemu režimu in so se potem postavljale k tretjemu režimu, računajoč, kako jim bo to prineslo, bi rekla, službo, moč, ne vem kaj pač, vredno tudi narcisistična ugodja. Ugodje. Um, so to strategije ali niso strategije? Mislim, ne samo politično, ampak tudi individualno, ne? Ne, ja, ja. ne? Po človeški plati je čisto ja, razumirano, imaš ja. otroke, imaš ne ja, ja, no, neke želenske ja, ja, potrebe ja, ja, no, tako naprej ja, ja, se bojiš za ja. ne, ano, Ne, ne, zdaj že tisti, tiste ki iz čistega ja, straha, čistega nevgodja, ja, ja, ja, ja. ja. ne to so mm -hmm. so to kako bekor to novina di sojače ja, ja, ja, ja. na ja, drugogo sodniki ja. pa to ne. Uh -huh. Tudi, eh, pa in je čisto človeško razumljivo to da se človek uh -huh. vi, ne, ne kako ja jaz govorim, jaz, mam, jaz sem ne vem kot ložil, ja, ja, če, je, če je, misi, ne vem če me ne ja, spočitita ja, ja, ja, ja, na žena bom v mediji čim z medijo ne vem ja, ja, garovo, ne moje ja, moje ja ni tako ogrožen, ne, ko Odmah si tova ja, ja, ne bojila, tako da jaz lahko, ampak ravno zato govorim, ker ja, ja, ja, tako govorim. Zdaj, seveda ja, ja, ja, je to razumljeno, ampak problem je to, da se ta logika ne izzide. Mm -hmm. yeah, yeah. No ben, torej, kot torej, vsi ljudje na tem svetu težimo toliko, to, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. si bilo povede, poenostavljenim. Zelo si poenostavljamo, zelo kategoriziramo. Ne. Mm -hmm. Kategorizacija je ena osnovnih mm -hmm. kognitivnih operacij, mm -hmm. yeah, kategoriziraš, yeah, to dela že, ne vem, uh, Od odprati človeka. Debele, debele potencijalne žene ima bo suhe in še posuhe in debela več zelo, se to začelo, ne. Zdaj, zvedo, po isti logiki so pravzal, vsi, zlasti pa Slovenijo, ne, e, grobovše, ta diplomat, ne, je, je rekel, en, enkrat eno ni bo, ni, ni bo ne. Zdaj, si lahko pripravljal, rekel, e, da je, to je ena čudna dežela, celo Slovenija je imela več incest, ja, ja, ja, ja, Kaj to pomeni? Ja, ja, ja. To pomeni, da pa za bo vsak svakega poznaš. No, Če že ni ja, ja. iznimo dav, in se na tam človek, kdo je kdo, kaj kdo intimno mislil, misli. Ne, ja, ja, ne moreš ti pod ja. kotlom razmišljati eno, ne? Uh, poslužbiti ja, pa v drugo vlogo, ti je lahko igraš, ampak si pričitam. Mm -hmm. Zato je itak, ne, kaj to pomeni, da itak in v vsakem primeru, ko pride čas obračuna, itak odletiš, pa če si biti si bil slab. Ne. Zato je boljše biti slab, ne. Ko tisti, ja, ja, kot tisti žito, šali židovski, ne. ko so delali, iz kož delali mm -hmm. uh, rokavice okay, ne, mm -hmm. a ne bobne, bobne mm -hmm. pa Bobne ne, mm -hmm. ne uh, in, uh, nacisti, in so jim začeli rezati kožo dol, ne. pa en vzame nož pa se pa se začne tako toč, ne. To imate, a vi vaš boben, ne. <laughs> pa si prenuk na kožo, ne, kako sam sebe bije, da, da, da, da ni, treba, ni treba čakati. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Je tako da se vendar splača vse to, da imaš občutek, da se nekaj naredil. Drugo je to, ne, kako moč politike nad medijem je čisto abstrakta. To, to ne je večja možna abstrakcija. Ne. Je toliko, toliko dos, dosežna, da tako rečem, mm. o vse o vsej formalnem opiru demokracije, nekakej apsolutnih mm. diktaturi, ne, ja, ja, ja. ne. Torej, toliko, koliko pa zapravo se je ta razdrobljenost, ceha, ne, koliko to dopusti. Mm -hmm. Če bi recimo da vsi rekli ne, je, je ne A, ne. Ne, aha, ne. Če bi ne vem aha. rekli, ne, ne, je ne, in je ne samo ne, mm -hmm. ne more biti. Mm -hmm. ne. In se lahko samo tisti odstranji, ki misli, da je da. Ne. Ja, ja, ja. Ne, in to je zdaj problem svega, ker, ker, ker, ker te različne strategije pripeljajo do tiste razdrobljenosti, moči, ne, mm -hmm. ki pravzaprav nekako e, slabijo, ne, ker, ker, celoten ceh, ne. In tudi zdaj to vidim, ravne, ker za jutri pišem, ne, e, kako, Se že nasemiralo to zgodila, ne, je to veliko vl čiščenje pred mm -hmm. eh, tem pred eh, predsedovanje, mm -hmm. ne? Mm -hmm. ne? Ne ne treba počistiti izbrisane rome, džambijo, ne vem kaj vse, najem kar se začeli blazno sistematično napadati je Stanovsko organizacijo Nemecke. Ne vem, ne, ne, če ste kaj videli recimo na televiziji Grims in tako naprej, vulgarno ne, čez predsednika Repoža in tako naprej, onkaj kre, on uh, mere dobrega kuza, uh, rabe besed v javnem govoru in tako naprej, ne, Zakaj za, za je to potrebno? Sip, ne? Jasno, zato, ker to je vendar je neka nadredna organizacija, ki še vedno funkcionira. Mhm. Še vedno je sposobna animirati, ne, ne, ne, ne vem, mednadredno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 The world is full of terror If someone makes an arrow it's gonna blow us up to be the, be the kingdom come There are some crazy rulers they hide and try to fool us with demonic technological willingness to harm they're gonna push the water Push the water! fouche te Fouche teteuruche teteur Fouche tefouche Il y a plein de souffrances dans la rue a trop de violence et on a beaucoup de chances d'être vivant même pas blessé A avancencement tactique des régimes fanatiques situation tragique qui me les larmes aux yeux And I don't wanna die. See the flowers bloom Don't wanna go Kaput, kaboom And I Don't wanna Cry I wanna have A lot of fun Just sitting in the sun But nevertheless He's gonna push the button Push the button Push the ba, push the baff, push the button, push the button, push the button, push the baff, push the baff, push the button Messale mit puts it in alight, the limb's off with me gonna flim alive Shotrime gana we mit puts it in alight, mm-hmm allies, I'm alight, alley, alley, done ali. I see out of the room mid, shani but she high, cool am cavnize, m'k la shit, shinata di שוות הצלה, הנה זה בקדם, שיר ללא סלם אדום זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם שוב עוצר בלב את הנשימה, שלא תפרח עכשיו הנשמה הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום בום זה מה שקורה עכשיו, בין רק קטע למתשת, הבן צופה לכתב בין מכתף לנכתף, בין גשום לשרב אסלמה במדריג עוד עולב, זה תופס את קלם כלום כלום, זה מה שכולם עושים <tiny> Olam kulomonim, še en nahno s lamppionim všaamppionim in žitonimmahlitima še je Ne olba celtajmo nele, am mam vkulm žetim lehanmtovem za letcare. Se mi do Celihlašiil ši redkam. Čre med bal lelod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 ist die Situation ganz grauenhaft. 100.000 Menschen sterben jeden Tag am Hunger oder ihre, seinen unmittelbaren äh, Folgen. Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. Alle vier Minuten verliert jemand das Augenlicht wegen Vitamin A-Mangel. Und letztes Jahr, World Food Report, also den, der Bericht, der Jahresbericht der Weltlandwirtschafts- der Welt und Ernährungsorganisation FAO in Roma, eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen, letztes Jahr sind 842 Millionen Menschen schwerstens permanent unter den Erd gewesen Erde gewesen. Kein sexuelles, kein Arbeitsleben, kein Familienleben sind invalid geworden. Durch Hunger. Und im Vorjahr waren, waren es noch 826 Millionen. Also die Zahl der Opfer steigt ständig. Derselbe World Food Report, der FAO, der sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Das heißt, ein Kind, das am Hunger stirbt heute, wird ermordet. <lacht> Bye. <laughs>